Takwim za ofisi ya taifa takwim NBS zilizo toleoa April mwa kifumbira na kuminasaba kugushirikiana na UNFPA zinaonekeshwa zaidi ya silimetsi nata no ya Tanzania ni、yani、vijiano wa chini ya umro miaka thalathinatano、yani、ianu kikuta na na Tanzania kumi katia osaba watakuwa chini ya miaka thalathinatano iani miaka sifuri hadi thalathinane. Na watatu tundio watakuwa mezili umri huo, kwa hiyo tunakizaziki kubwa mbayo, hakikubatika kushudia maguuzi ya musiki wa dancing chini, wengi huamizaliwa enzi za bongo flavor, lakini kabla bongo flavor kuli kuempo musiki wa dancing, musiki huu umepitia vizazi vita tu kabla kufuba, wapwa zewe waliofaidi vizazi vita tu vita tu viadancing. Wapo waleofaidi vizazi viwili. Na tupo tulio shuhudia kizazi cha tatu kabla danse ya fubara simi hapa nchini. Kizazi cha kwanza ni kwanzia uuru hadi mwishoni mwamiya kelfonyi mea tiza sabini. Huku ndiko unakuapata kina muhidi ni gurumo. Joseph Rusungu, Fredy Ndala kaseba, Marijane Raja, Bujabali la muziki, Mbaraka Munche, Saidi Abdala Yazib na Kadhalika, Pia zilivu mabendi kama nuta jazz. Kabla haijabadirishwa kuitu wa juwata jazz na baadae otu jazz. Kisha msondongoma. Ilikuwepo kilu wa jazz. Cuba ni marimba. DDC mlimani parki kabla haijaitu wa sikinde. Da international na kathalika. Kizazi chapiri ni kwanzia miaka ya themanini hadi muanzoni mua miaka ya tisini. ハムザ・カララ・グザ・ヴィキン・トム・マラガ・ジョニングレザ・レミオン・ガラ・セレマニ・ブエムブエ・シャバニ・デデ・ザヒリ・アリゾロ・ジョニー・キティメ・ヘメディ・マネティ・ハサネ・レハニ・ビッシュカ・ナ・カタリカ・ピア・ゼリ k ュマ・ベンディ・カマ・オーケストラ・スーパ・マティミーラ・レスワニカ・ Bantu Group, Vijana Jazz, Otu Jazz, Didi Simblimani Park, Morugoro Jazz na Katharika. Kizazi cha tatu ni kwanzia katikati ya miaka atisini hadi muanzoni muamiaka elfu mbili. Hiki ni kizazi ambacho vijana wa rikalangu tulikishudia na kucheza muziki wake. Pia ndiyo kipindi ambacho muziki wa dansi ulifika katika viwango vya juu kabisa vya ubora, アリ・チョーキサレコ・パザロバ・ティ・ヘガ・アウ・カタピラ・マオサンティアゴ・ワズ・リ・ソニョ・バディ・バクゥレ・アラニ・ムルム・バ・カシャマ・ダンダ・コソヴォ・ニョーシ・エリ・サ・ダー・ミ a アフィリ・ディオフ・アミナ・ガルマ・モア・マ・マ・ヘンゲ・・・ s イザ・ニョーニ・ジェスイカ・チャレス・アブドゥ a ミ・サンバノ Kalilo Kitoko Lolo, Grayson isemsekuwa na kathalika, buwanawe. Nikipindi zilipozaliwa bendibora za dansi kama African Stars, Tuanga Pepeta, TOT Plus, Arch Menengule, Beta Musica, FM Akademia, Wajelajela Gwa, Stono Musica, Yani Wajelajela Original, African Revolution, Wana Tam Tam, Mchinga Soundi, Wana Kipepeo, Diamond Sound イワナキマルマルアク a t ィンパクティナカダリカハキカモズキウアダンスウィルコガティカヴィワングウィアスタンダディゲイウィルコガティホハパウィルコナワパントウピガダンズマシュウリカマガビカタングイエロマサイナアブセムハングババダイアナウピガソロマリダディカマドウフンビングエフラ h ムジョシュ a ミラジシャカシ s h i ア エリチニア、マナアリアキダ、マー・ルフ n カマティナソ・ジェネヴァ、ウォッイル k ィウエイピア、ウナパトアピガベズ・オダリ、カマ・ジョセフォ t ト l グル t ジョジュマネ、ナマ・レムシ・チョケ・コンボ、i n ポピア、d r ピガキボリ・タレン a ディカマ・ヴィクタン・カ m ビナ・エンド・セケディア、ナウアピガトゥンバ・マチャーレ、カマ・ソディ・モハメディ、マ a ルフォカマ・エムスディ、ナ・サルム・チャ・ u ク u Muziki wa dansi wa kizazi cha tatu ulinogesho zaidi na klabu za watu masalamu ikawani, ambao walikuwa kizipa klabu zao magina ya bendo na zozipenda. Kulikuwa na Tam Tam Salam Club wa Russia, Mchinga Generation Salam Club, T.O.T. Salam Club tanga na kathalika. Enzi hizo, salamu za kadi zikuwa mashuhuri sana. Unanunuwa kadi shiringi miatatu, unajaza magina matatu ya unautaka salamu za wafikie. ウキマリザのウエカキニバハショナトマウナス ubiri、ク l クリザ Radioni、セコカディアクテ o カポソ n z ピア、クリ o ナサラム、クエンジ n g a シムナワリク l ポ、マング g ワサラム、レディオニエンズ、ヒズオカマリモンガ、ジャスティンリモンガウヨアザンズバケペセマコ、ヨアタングアジュマネセバウアティン h シャンベアチェス m ム t オマトゥンダ、シンザ マク・リチャディ・リモ・モシー。マネノ・マリスワ・タム・タム・サラム・クラブ・ワ・ウシャ・ブワナウェマンカ・モシキ・ノンドーニ。 アワー、ワリュファニャムズイキワダンスコズニキウイカ。マナキピガシンチェスコムザオマトゥンダ、カムハタチャゴキシキキャンピング、ヤムチンガサウンディバサタチャゴキマルマル。ナキピガキペセマコウヤカムハタチャゴアチョズランヨングヤエフアカデミア、バサタチャゴアキシャンピンバヤトウエムペペタ。 アキピガマネノマリスウタムタムサラムクラブオブヤザシャングワトゥンダアウマイシェキティナウィチェタムタムウォエンゼヒゾウモザキウアダンスウコナピゴレディオニキュニダラダラナイ NA クラブナカダリカウシポウシキリザーレディオニウトコテナナナウコニダラダラアマキュニアキュンビザシ a レヘハ YA k ナナ k ナヤ p イク a ダン i もう1回、私のサーニクラブを見つけたらいいです。 メダクラブ、ウトコタチュチューサンド、サイレンティーン、ウトコタダイムドサウンド、チンナ u ンゴズワウィボンガカトンビ、エリストニアンガインアラパマシュウリアラニムルンバカシャマ、エケイ、ムスタイキメワジジウェ、トゥリア、マタギリ、ナマペデシェ、ウォッテイワリンベストクニムズキワダンスボシェ。 キュンゼアキナフィキリマディンダジュマバナト a inda, atos, JB パパムソフェダマムトトヨンゴンベカジュムウォルトアレスカジュムウォルトフレディーレガシラチカゴマテレフォンチーフキュンベムザミリカトンゼイサカキベデジャギペンバウァピメディンパカジヤウァリコマシャビキワ d a n s ダンシハ a ワキエンダコニャショウ、ワナフワタナナムサウルオパンベ、コリパビリアヴィニワジ、ミヨニカザ、イリコカウイダコワウ、ケシャワナイノカコアトゥンザウエンバジ、Vuma、ハヴィコアヴィメカザ、ワラクイタジクリシ。 Enzi hizo dance ilikuwa katika viwango vya juu sana viongozi, hayko raishi kumambia moja muziki mkuuwa, kama muumini mwigioma kwa mbwa, zitafika enzi watu havatakuwa na muda wakusikiliza nyimbo zaki ya kuolewe. Enzi hizo dance ilikuwa kuni kililicha mafanikiyo, na kumbuka mwa kifunyimia tisa tisa tangu pepeita, walinda moishi kufanya unyesho kusikiliza na escort ya polisi ukumbeni. Ulinzi, uri marishwa kama vile Joe Biden, ni mitu atenda himba ndani dani huko. Ili kuwarahisi kumpa mko no arapisi chiko, kuliko kumsogelea legendi bandarstone, au walichoke. Lakini wengine leo waneshimaiisha kwa idasa na? Nilikutana na muumini miaka kathaili opita na imba kwenye baamoja pale morogoro, hakuwa yule muumini wa enze za tamtamu au mchinga sound. Halikuwa mechoka na haiku itaji degree kujua maisha haya kuwa tena kama zamani. Hii inatufundisha kuwa ni muhim tuzitumie vizuri fusa zinazokuje mbele yetu. Usiache fuse kupotee bila kuachalama. Fusa ujona yoleo kuna wakati utakuwa nayo, Jee, unaitumiaje ili ikuachie alama, unafollowazi laki mbili ndiyo atukatai, laki tatu au milioni, jee, unatumiaje kwa masla ya taifalako na kizazi chako, unasauti nzuri ya kuimba nyimbo tamu, jee, unaitumiaje kubadili maisha yako, unakipaji chakucheza mpira, jee, unakitumiaje kukutua ulipo, unawrafiki na viongozi wa kubwa, jee, unawatumiaje kubadili maisha ya jamii yako, Kumbuka hicho lichonacho leo wakita dumi lele, ipo siku kita undoka. Je, kita kuacha katika hali gani? Ya majuto au ya furaha. Wazungu kusema kila fuse na yu kuja, huja na expired date. Ipo siku, sauti yako ya mvuto itafubaa na itamvutia yoyote. Hata wewe mwenyewe. Ipo siku, uwezo wakumzuri wakujenga hoja utapotea na hata kuzungumza itakuwa tabu. Ipo siku, kipaji cha wungozi kita tuwaliwa na utaweza kujiongoza hata weu mnyewe. Utaitaji kuongozo kwa kila kitu kwanzea kula, kunyua, hata kuogeshwa. Kamu nabisha, kamulize mze Mandela siku za mwishu za waiwaki zilikuwaje. Utapangiwa kila kitu hata muda kulala. Ipo siku, kipaji cha kucha kucheza mpira kita kuepo tena. Na hata kutembea tu itakuwa vigumu. Ipasi kuhunguvo lizona zole au zakuwezesha kuchimbia hapa na pali kutafuta fusi zamaisha kwa jide familia yako zitakuwepotena kila ulicho na chuleo ipasi kuitafu ba Je kabla ya kufu ba kita kuwacha katika haligani tumia vizuri kila fusi na kudiambelea koko kabla nyakati hisa zijiafika imeandalio na maliza DJ. e l I'm i n a t e you a, n a n n a s a e you a g i r Safirisha mzigo na free look Inasema? Inasema hivie Kwa huduma zote za usafirishaji wa mzigo kutoka nje ya inchi Kunya Tanzania Watumie kampuni ya free look Kuna sababu nyingi sana Ya kwanini witumie free look Katika maitaji yako ya usafirishaji Kwanza ni kwa sababu garama zao ninafu Na pili Wanakusafirisha mzigo hako Kwa uaminifu mkubwa Ndiyo Wanasafirisha mzigo kutoka inchi balimbali Ikiwe mwja rumani Ubeligiji Holland Australia na kuingi na kopo pote pale duniani kujia inchi zote za Afrika maeshiriki ikiwa mnyumbani Tanzania ikiwa huna itaji huduma ya kosa firichio vipori vyote the magari kama BMW Mercedes Benz Audi Opel Land Rover Volvo na kadharika au pengi na kuogiza vifaa na mashine zote za ugenzi mashine zakuchimbia vishima kama driller roller na bulldoza fikato free look au pigi kwa namba sifuri sababu sita sita nane tato tato tato sita sita au Facebook、Instagram の Twitter、フリーロック。